Azte honetan zepen sattua gehien eman didan albistearen berri eman nahi dizuet, gaurkonetan. Alegia, jakinara zin nahi dizuet, azken egunotan jaso den albistetan, zein begitantuzai den berriena, sakonena eta garrantzitsuena. Ez da albiste hau indien sailekoa. Ez da komunikabideetan eguna joan eta eguna etorri albiste izaten segitzen duten horietako ere. Ez da horrelako aste honetako albistek guztietan neri esanguratxuena irubitza zailana. Kiroz arian, sartu dute komunikabide batzuek. Beste batzuek albiste txiki bitxien txokoan. Niretzat ordea, hausieda, onako hau da, azken egunotako albisterik esanguratxuena. Danimarkako futbol selekzioa lagunarteko partido bat jokatzen ari zen Qatar selezioaren kontra. Usuna marka gailuan. Alako batean, arbitroak penalti apitzatu du Danimarkaren alde, Inola ere izan ez den penalti aurdea Dani Markoako autatzaleak, entelenatzaleak Hort segiten dio kapitainari eta belarrira zerbait esaten dio Kapitainak baietz, ulertu duela, Baloya hartu eta nabarmen propio baloia kanpora jautitzen du mantso-mantso Gola sartu izan balute legezko esango zen jakina golori Eta albiztea irakurtzean zera hotu zait Denok izaten dugula noiz edo noiz Legezkoa bai, baina gizalegezkoa inola ere ezten zerbait egiteko aukerarik. Batzuek, beste batzuek, baina gehiago horiekia da. Busiek eta esaterako nahi duten guztietan. Baina gutako bakoitzak ere bai, norberen horrian. Eta horrelakoetan, baliatu egiten dugula sarri legea, zuzena ez dela jakinagatik ere. Geure mesederako balima da. Geure mesedea inoren kaltea izan ohi dela jakinik ere ondo dago hundimandiei kontu hartzea eta protesta egitea baina horrek ematera bakoitzak dezakentsoa gutxitxo dalakoan edo egiten ez jai dago hemen gureak egin du gogotik entrenatu ezean ezpaitugu asmatuko penaltia kanpora botatzen ez lagunarteko partidetan eta are gutxiago ohorea baino zerbait gehiago jokoan dagoen partidetan